197. Agheu, Zaharia, profețe scatologici De la reîntoarcerea lor, în anul 538, deportații au fost confruntați, pe lângă alte chestiuni urgente, cu aceea reconstrucției templului. Noul sanctuar nu mai aparțina dinastiei Regare, ci poporului care se angajease să suporte cheltuielile. Iatra unghiulară a fost pusă în anul 537. La puțină vreme după asta, lucrările au fost oprite. Abia în anul 520, ca urmare a unei schimbări politice, construcția a fost reluată. Criza care zguduia Imperiul Persan a trezit un nou val de exaltare eschatologică. Zorobabel, care fusese numit în alt comisar și marele preot, Iosua, susținuții de profeții Agheu și Zaharia, își concentrarea eforturile pentru reclădirea sanctuarului. În anul 515, templul a fost sfințit, dar Zorobabel, socotit drept nesigur de regimul persan, fusese îndepărtat. Pentru entuziaștii îmbătați de profețiile recente, acesta a însemnat începutul unui nou șir de dezamăgiri. Întrucât judecata divină se împlinise, se punea întrebarea când se va ivi epoca eshatologică anunțată de către Teutero Isaia. Pentru Ageu, noua era începuse atunci când Zorobabel pusese piatra ungulară și el sta pentru ziua în care se vor sfârși lucrările un cutremur de pământ, căderea regilor neamurilor, nimicirea armatelor lor și instaurarea lui Zorobabel ca rege mesianic. Totuși când templul a fost în cele din urmă sfințit, se punea întrebarea de ce escatonul se lăsase așteptat. Unul din răspunsurile cele mai plauzibile explica întârzierea prin decăderea comunității. Dar așa cum s-a mai întâmplat de mai multe ori în istorie, regulul transfigurării universale, prezise de Deutero Isaia, a modificat concepția despre mântuire și treptat speranța eshatologică s-a stin. Vom cântări mai târziu consecințele acestei dezcumpăniri pentru istoria ulterioară a Israelului. Cu toate astea, nu se poate subestima importanța profetismului eshatologic. Agheu și Zaharia insistă asupra deosebirii radicale dintre cele două vârste, cea veche și cea nouă. Pentru Zaharia, prima era caracterizată prin voința lui Jahve de a distruge, cea de-a doua prin dorința sa de a salva. Mai întâi va avea loc nimicirea popoarelor răspunzătoare de tragedia lui Israel, urmată de un belșug de bunuri răpărsate de Iahve asupra Ierusalimului. Dumnezeu îi va nimici pe păcătoșii lui Iuda, va alunga nedreptățile din țară și îi va aduna la o altă pe exilați. În cele din urmă, o domnie mesianică va fi proclamată la Ierusalim și popoarele vor veni să-l caute pe Yahweh Sabaot la Ierusalim și să se roage înaintea Domnului. Profeția asemănătoare se întâlnesc în textul numit Apocalipsa lui Israel. Meta 1. Dumnezeu va judeca pe toți dușmanii lui Israel, capitalele lor vor fi dărmate, dar supraviețuitorii vor lua parte la banchetul mesianic alături de Yahweh pe Muntele Sion. Închei nota. Aceleași teme vor fi reluate în secolul al IV-lea de Deuterul Zaharia și de către profetul Ioil. Nota 2. După războiul eshatologic împotriva neamurilor vinovate față de Iahve și Israel, va începe o epocă paradisiacă de bogăție și pace. Ioil 4.2 liniuță 3. 4.2 liniuță 18 21. Închei nota. Scenarioul eshatologic conține toate sau o parte din aceste motive. Nimicirea neamurilor, eliberarea lui Israel, strângerea la oaltă la Ierusalim a celor ce fuseseră deportați, transfigurarea paradisiacă a țării, instaurarea suveranității dumnezeiești sau a unei domnii mesianice, convertirea finală a popoarelor. Putem distinge în aceste imagini edenice modificarea eshatologică a mesajului profeților optimiști de dinainte de exil. De la Adăutăro Isaia, dimineața Eshatonului era considerată ca iminentă. Uneori, Profetul îndrăsnește să-i reamintească lui Iahve că întârzie să reclădească Ierusalimul. Totuși, el știe că vina le revine păcătoșilor, căci, citesc, nelegiuirile voastre au săpat un abis între voi și Dumnezeul vostru. Închei citatul. Nota 3. Profetul Malachia, secolul al V-lea, refuză să precizeze data zilei lui Iahve. Importantă este pregătirea interioară, căci ziua sosirii sale poate oricând să survină. Închei nota. Pentru Deutero Isaia, ca și pentru profeții de după exil, inaugurarea noii ere va fi precedată de răsturnări istorice grandioase. căderea Babilonului, atacul neamurilor împotriva Ierusalimului, urmat de nimicirea lor. Extinderea răscumpărării eschatologice și la alte popoare este plină de consecințe pentru dezvoltarea ulterioară a religiei lui Israel. În Deutero Isaia, Iahve adresându-se tuturor națiunilor vorbește de mântuirea sa care va veni ca lumina. Citez. în ziua aceea omul își va îndrepta privirea către ziditorul său și ochii lui se vor întoarce către Sfântul lui Israel. Închei citatul, 17.2.7 Răzcumpărarea universală este și mai explicit proclamată de Sofonie, 3.2.9. Citezi, atunci voi da popoarelor buze curate pentru ca toate să poată invoca numele lui Iahve și să-i slujească lui la oaltă, închei citatul. Deși cel mai adesea salvarea este promisă tuturor, ea va fi accesibilă mai ales Ierusalimului, centrul național și religios al lui Israel. Alături de asemenea profeții interesând doar lumea istorică se întâlnesc preziceri de tip mai arhaic privind cosmosul în totalitatea sa. Agheu anunță că Jahve, citez, va cutremura cerul și pământul, marea și uscatul, închei citatul. Judecata de apoi va fi însoțită de catastrofe cosmice care vor nimici lumea. Dar Yahve va crea, citez, ceruri noi și un pământ nou și nimeni nu-și va mai aduce aminte de vremurile trecute, închei citatul Isaia 65.17. Noua creație va fi indestructibilă și Yahve va fi o lumină veșnică. Chiar Ierusalimul va fi înnoit și va primi un nume nou pe care îl va rosti gura lui Jahve. Ca în atâtea alte scenariouri exatologice, înnoirea creației va comporta anumite elemente paradisiace, bogății numărată, bălșub fără egal, dispariția bolilor, viață lungă, pace veșnică între oameni și între animale, purificarea de orice necurății, etc. Dar osia universului restaurat în perfecția sa originală va fi orașul Ierusalim, adevărat centru al lumii.